Що віднині її непектиме думка про те, що продовжила яничарський рід заброд, що її кров з'єдналася із цим гріховним родом, воліла розповісти всім, що сьогодні померла її печаль і розпач, що страждання перетворилося у невимовну радість що золотопера, птаха щастя й любові знову повернулася до них, не розгубивши за ці роки жодної пір'їнки. Господи, вигукнув Василь, дай нам сили пережити радість, як і допоміг пережити розлуку і горе. Я хочу бачити його зараз, негайно. Ти його відвезла до батьків? Марія ствердно кивнула головою. «Покажи хоч його речі». Вона відчинила дверцята шафи, у якій висіли сорочечки і костюмчики. Василь вхопив вишиту сорочечку і сховав у ній обличчя. Вдихав її запах так, мов би то був син. «Розкажи, як він ріс? Що говорив? Любив, не любив? Який він?» Я нічого не знав про нього. Ніколи не бачив його. Маю восьмилітнього сина, а ще й досі не бачив його. В очей торкнулася журба. Марія поцілувала його і провела рукою по щуці. Ти його скоро побачиш. Я невдовзі йду в відпустку, а ти приїдеш до нас. Приїду, кохана. Піду до пекла, опущуся до магми, все зроблю, щоб бути з вами. І ніколи більше не розлучатися. Я пригадав усі віхи його життя. Відчував, коли він народився. Відчував минулого літа, як він був на волосочку від смерті. Як я хочу взяти його на руки. Скільки щасливих моментів обминуло мене. Він зіткнув. День поволі перейшов у надвечір'я, вечір. Від Дніпра повіяло прохолодою, і було його безмірі море щастя і любові. У ньому пливли Марія та Василь і не бачили берегів. «Ти спиш, Михайле?» тихо запитала Софія і зиркло на двері, де спали Марія і Тарасик? Вже прокинувся. Он вже сіріє, і півні співають. А я півночі не сплю. Усе думаю, то як же це воно вийшло, що стільки років ми не знали правди? Василь Тарасів батько, та як же це так, що й Марія не знала. Чого ти журишся? Радіти треба. А я такий щасливий. Я любив завжди Василя, а цього ледачого бугая, сементала, зненавидів з першого разу, як тільки побачив. І все його брехливе поріддя. Слава Богу, що ми з тим липким болотом нічого не маємо спільного, що та кров не забруднила ні твій, ні мій рід. Радій, жінко. Хіба я не радію? Та я вже сто молитов вишептала Господу, Богородиці і всім святим за те, що вони зберегли їх всіх трьох. Але як про це сказати дитині? Він же знає, що батько Володимир. Він так його любить, як і той Тарасика. Відчували обоє. Душу не обдуриш, знайдуть, як сказати, Василь сьогодні приїде. Михайло Пилипович став і щільніше прикрив двері до світлиці. У відчинене вікно пливла прохолода, десь далеко у берегах кувала зозоля, і її кришталевий голос ткав срібну пряжу над картоплями пшеницями. Марія прокинулася і пригадала сон. Бачила заметіль, що обійшла їхнє село, не зронивши жодної порошинки на сади, поля, хати. Чула голос, що промовив. Тут твій син, і погибель обмене це село. Останнім часом так багато сталося всього, що цей сон уже не здивував. Вони повінчалися з Василем у старій церквиці, на їхньому весіллі були лише Юрко, Микола та Ольга. Ті дні й ночі були неначе виткані із сонячних ниток, засинала в обіймах Василя і прокидалася в його обіймах. Тепер залишилося лише сказати Тарасокові про все. Встала, зодяглася. І вийшла на подвір'я. Привіталася з батьками, взяла відро і пішла до криниці. Накриті целофаном цямрини, неначе стерли раптову радість. Вода, схована від біди, що витає в повітрі. Україна плаче, стогне, в Україні сумні заплакані очі, а вона неначе знову йде проти течії, її доля. Відтуживши тоді, коли всі раділи і сміялися, нині негодна погамувати радощів. Зачерпнула води, вмилася, взяла сапу і пішла на город. Сонце здіймалося усе вище і вище. Марія сапала. Сапа легко входила у пухку вологу землю. Доброго ранку, мамо. Почула за спиною і озернулася. Тарасик стояв на стежці. Він разюче був схожий на Василя, і вона вкотре подумала одне і теж. Як цього раніше не помічала? Як її жіноче чуття не могло розшифрувати цієї болючої і дорогої правди? «Доброго ранку, синочку!» виспався. Вже треба корову гнати. Пішли снідати. Баба казали, щоб ви вирвали кропу і цибулі. Тарасику, сьогодні до нас приїде гість із Києва. Мій давній друг Василь. Ти не проти? Тарасик подивився на Марію, здвигнув плечима. А він плавати вміє? Вміє, усміхнулася Марія. Він мій давній друг, ми з ним були нареченим і нареченою. Але злі люди нас розлучили. Хто? – хлопчик пильно подивився на матір. – Заброда. А Василь хороший? – Дуже. Ти його побачиш. Тарасик потуплено дивився на картоплю, на якій сонце визбирувало останню росу. Марія чула, як схвильовано бахкало в грудях серце. «Ти його полюбиш, бо він...» Тарасик перехопив її розгублений погляд, зів на неї сині очі і голосом дорослого чоловіка сказав. «Пішли снідати». День тягнувся довго. Марія встигла і попідгортати картоплю, і попрати білизну. Чого б не торкалися її руки, що б не робила? Відчувала Василеву присутність. Готувала вечерю і зіркала на шлях. Тарасик пригнав з пасовища корову, загнав її в повітку і попросив. Мамо, можна я піду на ставок? Подивлюся, як хлопці плавають. Тільки недовго. Хлопчик вискочив із двору і подався в береги. Сів на зеленому морішку і захоплено дивився, як хлопчаки пірнають, сміються і перепливають став. Подумки був серед них. «А ти чого не купаєшся?» Почув поруч і оглянувся. Побачив чоловіка із сумкою через плече. Він теж дивився на хлопчачі пустощі і посміхався. «Та я не вмію плавати». Тарасик зніяковів під пельним поглядом незнайомця. «А хочеш навчитися?» «Хочу, але не виходить», – зітхнув хлопчик. «Ану, роздягайся». Хлопчик з недовірою подивився на прибульця. «А ви не втопите мене?» «Отакої! Хіба я схожий на душогуба?» «Та ніби ж ні!» Засміявся хлопчак і стягнув футболку, шортики. Чоловік теж роздягнувся, і вони зайшли у воду. «Завтра ти будеш плавати, а післязавтра перепливеш ставок». «Ого! А звідки ви знаєте?» «Я багато чого про тебе знаю. Навіть те, що тебе звати Тарасом і що ти живеш у Києві». Вам хтось сказав, то ви й знаєте. Ніхто не казав. Ходи сюди. Чоловік хопив його на руки і поніс у воду. Серце його шалено вбилося. Притискав до себе дитину і ледь стримувався, щоб не поцілувати його чубчик, личко. Руки судомно пригортали, тепле, засмагли тільце до грудей, і те перше відчуття здавалося... Символічним. Тепер пливи, мовив тихо, і поклав хлопчика на воду, підтримуючи за живіт. Роби ось такі рухи. Тарасик повторив їх. Тоді чоловік відніс його на глибину і відплив. Той перелякано замахав до берега. «Ой, я втоплюся!» «Та не кричи ти, бо силу губиш!» Він засміявся і поплив поруч. Тарасик вискочив на берег і зацокав зубами. — Ви мене мало не втопили, — натягнув шортики, футболку і сів на березі. Незнайомець собі вдягнувся і опустився поруч. — Бачиш же, трохи проплив сам. та як з плавав, — махнув рукою хлопчик. Не все відразу. Ось побачиш, навчишся. Ну, пішли тепер додому. А вам куди? Туди, куди й тобі. Я приїхав до вас у гості. Вас звати Василем. Тепер Тарас із цікавістю розглядав гостя. Геш, пішли. Давай руку. Вони рушали. Вечір кинув дві тіні на шляхи тини, довшу і коротшу. «А що мама робить?» – тихо запитав Василь і відчув, як зайшлося в нього серце. «Вареники ліпила, як я йшов на ставок». Вони разом вступили на подвір'я. Василь заповільнив крок, а Тарасик побіг до літньої кухні. «Мамо, дивіться, кого я тобі привів!» Марія виглянула з літньої кухні і зойкнула. Василь вкляк коло хвіртки і наслухав, як несамовито вистукувало його серце. З хати вийшла мати, з злюхав батько з графином в руках. Нечай побачив гостя, поставив на траву вино і рушив до Василя, широко розставивши руки. «Доброго вечора, Василю!» Вони обнялися. Софія і собі підійшла, притягла Василеву голову і поцілувала. Марія усміхно надивилась на ту сцену зустрічі. Тарасик переводив погляд із гостя на діда і бабу і нічого не міг торопати у тому, що відбувалося. Виявляється, всі його знали. Лише він бачив перше. «Ходімо до столу», – не чай обняв Василя і повів глибінь саду. «Добрий вечір», – Василь торкнувся губами Марії на іщоки. Я дуже скучив за вами. «Накриваємо стіл у світлиці», – голосно мовив Нечай. «Поки вони будуть поратися, пішли, я тобі покажу Василю свою пасіку». Василь знову хопив Тарасику у міцну долоньку і стиснув її. Не міг відірвати свого погляду від цього милого і рідного личка. Мене бджоли вже знають. А ви дивіться, дядьку Василю, щоб не вкусили вас».